Modul 2, Aufgabe 1 8 Uhr, Radio Brandenburg aktuell, die Nachrichten. Kompetent und informativ. Spektakulärer Kunstraub im Brücke-Museum in Berlin-Dahlem. IG Metall bleibt hart. Unternehmen zahlt für Umweltvergehen. Radfahren, Kernpunkt in Verkehrsplanung. Im Studio Martin Gassmann. Schönen guten Morgen. In der vergangenen Nacht haben unbekannte Täter mehrere Gemälde aus dem Brücke-Museum in Berlin-Dahlem gestohlen. Die Räuber haben zunächst die Alarmanlage deaktiviert, dann sind sie durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen und haben innerhalb weniger Minuten neun expressionistische Gemälde entwendet. Offensichtlich haben die Diebe wahllos Bilder mitgenommen, die sich in der Nähe des Fensters befanden. Aus diesem Grund wird vermutet, dass die Täter Gelegenheitsdiebe sind. Bei den gestohlenen Gemälden handelt es sich um Bilder des Malers Erich Heckel und jeweils eines von Max Pechstein, Ernst Ludwig Kirchner und Emil Nolde. Der Wert der Gemälde wird auf rund 3,6 Millionen Euro beziffert. Die IG Metall will auf ihrer heutigen Sitzung